Caña. I tralla en català. a un nou programa de Canya i talla en català Com sempre, saludem a tots aquells que ens escolteu del de, des del nostre blog canyaitrallancatalà.wordpress.com canya des del bloc de Radio Setemdeçat, 77 77.wordpress.com o des de l'onaveiderrània al 98.0FM Sí, doncs sí, aquí estem a un altre programa de canya i tralla en català hola, bé, com sempre he acompanyat en Toni hola Toni benvinguts una altra vegada, si sí, heu i bé, hola a tots bé, aquest programa, com bé, bé ha dit en Marc el podeu escoltar a Ona Mediterrània i hem de dir quant, perquè quedi clar no? es divanres a les 11 des vespre i els dissabtes a les 12 així és i ja que hi som, poden començar amb aquesta llista de, de reproducció, començar amb amb molta potència, clar que sí, com ha de ser. Quan toca. Comencem amb els mallorquins Pujar, fa suar. Eh, van de cara de mateix estar fora dels escenaris, esperen que tornin quant abans perquè els necessitam. I eh, aquest grup són més concretament de Manacó eh, i el tema que escoltarem és del seu primer treball, titular Pujar, fa, amb el seu tema Mal son. fa soar amb el tema mal son. Molt bon tema. I què grans que són pujar fa soar i com de com dem esperen que tornin quan abans. Perquè això sense ells no és', no és el mateix set sentena Mallorquina. No? Que va acabar més tenen un toc molt únic, molt seu, que senyora. Sí sí, totalment cert. Bé, ara passàvem a... si començàvem amb canya, amb potència, i ara anàvem encara més potenci, passàvem a Neurotic Disorder, un grup de Brutal Death Metal de Porreres. Yeah, basta, basta, basta. Sí, sí. Basta dir-ho així, no hi ha més, un grup de Brutal Death de Porreres. Serien els caníbal corps mallorquins, per així dir. Mai veig més ben dit. Exacte. I, i d'això, passam a Neurotic Disorder, vaig ser últim amat en que està inclòs la seva maqueta Fluxes d'Odi que l'hem escoltat aquí, hi ha qualque pic però sí, no m'ho es cansant perquè és una maqueta molt, molt bona yeah, i animam a que continuï i que segueix quin tocant perquè són molt, molt bons i no s'ha de perdre no, no s'ha de perdre i aquí teniu Neurotic Disorder en la seva cançó Matancé ¿Por qué te lo has defundu? Elle m'a refait, Lucie. Elle m'a fait du mal à moi. À moi Et toi, tu veux qu'elle vive, c'est ça hein Let's go. talíssims aquests Neurotic Disorder, en se sabe que en som, maten ser. Ara comentaven que s'havien presentat en el uh, Baken Metal Battle. Sí. Jo crec que perfectament que s'han pogut guanyar, perquè... Fàcil. Sí, sí, sí. que i van anar a Tragery, per així dir, jo crec que Tragery seria estrags, diguem, uh, neuròtiques de, els uh, Brutal Death, però que més o menys de nivell, cada un dels seus estils estan allà, allà. O sigui. Jo també els ho trobem molt, molt, molt bons neuròtic. Sí, una pena que no que no hagin continuïtat més fent, fent més coses, no? És a dir, que s'hagin tancat un poquet. És sí, sí. una pena que no, no tinguin un CD de llarga durada. Crec que hi ja han estat treballant, de fet, no, no estic molt segur, però sí, crec que ja han estat fent feina i esperen que, que aquest àlbum pugui veure la llum algun dia, no? Clar, suposo que també ha més dificultats perquè, clar, el Brutal Death pot ser que tirada i sobretot a Mallorca suposo que és més difícil anar tirant en aquest sentit. Sí, sí. Però, eh, des d'aquí els enviem tots els nostres ànims i menys que el que dia veiem aquest àlbum perquè m'ho fa molta il·lusió. Està claríssim. Per ara seguim amb una altra banda que són Oxid, grup de Barcelona, de Grunge, eh, rock alternatiu, el tema que escoltarem és del seu treball Òxid, crec que és el seu únic treball i el tema que escoltarem és, és el tema que obri àlbum que són números, seria 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 de Òxid. Això era òxit. Gran tema, bastant, un toc bastant stoner, quan dèiem ara, bastant clatx, segon com no? Claríssimament, sí, Clar sí. Jo que aquests nombres del principi, bueno, no ho sé, però podria ser una clara referència a clatx, però la seva cançó 10011, que no sé si te... Potser tinguis mateix títol i tot, perquè el que diu el tio de clatx i el títol és el mateix, per tant potser ser algo... Influències. Sí, sí, ho de mirar, ho de mirar. Però jo crec que és una referència clara a Sí, sí, un so molt brutal. I bé, ja que hi som, podem fer un pot de bombo també a Ràdio 77, perquè ara ha començat, aquest mes ha començat el nou programa Prehistòric Doom. Sí, exacte. En el qual nosaltres hi participem més un nou membre, no?, de Ràdio 77 i us animem a que escolteu el primer programa és un programa mensual uh -huh. i va sobre això, Stoner, Doom, Slash i tots aquests estils que tenen com a principal referència a Riff, no? Uh -huh. Sobey the Riff, que se uh -huh. diu, no? <laughs> sí, sí, literalment, topege el Riff, clar que sí uh -huh. I bé, ara passam a un altre grup que se diu Inadaptats canviem completament d'estil aquest grup és més hardcore punk i tenen un àlbum que se diu Crítica Social, que tragueren el 2002, si no m'equivoc. Me I bé, d'allà una cançó per exemplificar aquest grup que se diu Qui avisa, no és traïdor, d'Inadaptats. aquí aquest mític tema d'inadaptats que puf, no fa res que vaig escoltar aquest tema per primer pic fa ja un temps si sí, ara jo també t'ho comentava no? que mm. aquesta va ser època en quan vaig començar a cercar bandes en català de, de tralla i, i no hi havia manera de trobar res mm. era posaves hardcore en català i te sortien sempre les mateixes que... Revolta 21 XXI... inadaptats mm però ja estàs, sí, sí, sí. Pla, no m'empregnis, sí, n'hi ha de més, no és possible que... No és possible, exacte, és que... Som així de curs, que no... no la gent que li agrada se traia, no, no fan la seva pròpia llengua, macho. No, n'hi ha, n'hi que passa que costa ara un sí, de sí, treball, però n'hi ha, ha, Sí, sí, claríssim. Idò, ara sí que passant totalment d'estil, de anem a l'altra punta, seguim amb la banda d'escarroc Antidot uh, un grup de verga um, el tema que sonarà és un tema de pura taverna uh, agafant-se esbirra en sa mà que de fet aquí en tenim una sí, mos salut a tothom i uh, el tema uh, que, escol que escoltarem és del seu àlbum se'm fica al cap amb el tema que corri la cervesa Thank you. de calda, no es pot estar al sofà la nevera es buida, així que foto el camp agafo la ranchera, la xina i el tabac, me'n vaig a la taverna que queda aquí al costat que corri la cervesa, que aquesta nit no cal i mai, I els centre de les gerres posem-nos de veritat, brindrem el que ens espera perquè pugui plenir a les mitjans a la taverna, No sé pas com vaig, porto deu cerveses i un bon pedal Si no fos per aquella noia que no para de ballar Em quedaria la cervesa, però i ja no sé el mirar Morri la cervesa i aquesta nit no cali mai Al centre de les gerres, poseu-los de veritat Primer pel que ens espera, pel que pugui venir demà A les dits la taverna no hem de morir mai Va conèixer el Joan, va ser per una estrella, no pas pels seus encants La noia anava tola perquè havia tant, Que tota l'enfaldia s'anava remangant Que corri la cervesa, que aquesta nit no acabi mai Al centre totes les gerres posem-nos a brindar Brindem pel que ens espera, pel que pugui venir avall A les nits de la taverna no volem que mori mai no! M'han anat a sopar, a casa d'uns col·legues d'arbacoa i a brindar. Hem pillat uns plens pintons i n'hem pogut parar. Per a nosaltres l'aigua serveix per allà! Corri la cervesa, que aquest any m'ho ha i el cert d'on les gerres posem-nos a brindar. Primer pel que ens espera, pel que venir a les mitjans a la taverna, no ho haig de morir mai. Corri la cervesa, que aquest any m'ho ha tallat, i el cert d'on les gerres posem-nos a brindar. Primer pel que ens espera, pel que pugui venir a les mitjans a la taverna, no ho haig morir mai. Això antidot estat antidot. M'acceptem a que corri la cervesa. Sí, ara ja fins que tot una estona encara no toca. <ríe> sí, sí. Bé, ara passam a Porquinha, un grup que ha de... Bé, no sé dir... Molt de... ah, ara, ara és difícil dir-ho, no? Sí, sí, és difícil. Jo diria que és un grup de metal. Ja ho de deixo. metal... Pff. És, és que sí que no ho sé, mira. jo crec que no eh? de bueno, bé, obra. perquè el primer àlbum és... i cap segon eh. <ríe> <ríe> són porquinyet, tenen un entat molt prop i que sí som, que són molt bé <ríe> que sí. i tenen un un àlbum, bé, que, que entra ara entra d'ara fa poquet, que se diu La malaltia i han duit una cançó que per ja té un nom increïble i que per cert és bastant curiós que diu Zombis i heroïna <ríe> que dic si ja lenta de per si heroïna, vamos on <ríe> n'hi no ha part de... <ríe> Molt bé, passant-me en aquest tema i de i Geradina de Porquínia. Ah, sí, això és el tema de porquinha que, quan ja he dit, és difícil de definir, no? Sí, ara ho han dit, no? Que recorda un poc en aquest post-metal que, de fet, ho la primera mm. vegada que a escoltar un tema d'aquest àlbum i crec que és més encertada, no? Aquest mm -hmm. so tan atmosfèric i... Exacte, que tu, exacte. aquestes paraules i té un toc molt més atmosfèric, més ambiental, més... Com més... Post-metal. Sí, ]haracció. sí. En comparació el primer àlbum que té qualca cançó que fes totes com Sky i això, és un canvi important, però... Ara pos... que xerrem de postmetal poden saludar a la gent de Césauros, no? Sí, jo ho trobo, ja ho trobo, vull dir... Clar, ens van escriure... Bé, és que no saben si estori, ens van escriure per Facebook dient, eh, moltes gràcies per parar-nos a, a Sotginerdac i tal, estem flipant encara, i nosaltres, home, no... I sí, clar, ens van donar les gràcies i tot per fer-li es broma i tal, i nosaltres, que tot el contrari, home, a dir... Gràcies per tocar i seguiu... Sí, clar, a més que li van... Perquè... Van contestar, no? Que van dir mm. que... no Nosaltres sí que vam flipar en el moment de conèixer sa banda. Sí, sí. Realment és... Bastant potent aquesta banda i té, molt, molt té molt un soc que mos encanta. Mm. I no clar, el fet que estigui aquí dues passes dius, ostres, però això està aquí, <laughs> I estan aquí i són així. És brutal, brutal, molt, molt bo. O sigui, que un salut a de Césauros. Clar que sí. Bé, ja per mi poden passar a la nostra secció d'eleccions personals Som l'Humberto de Tralleri i estic escoltant Cany i Tralla Estais escoltant, Radios o All right, I think we've got it now. Let's do it, huh? I de si, estàvem en aquesta secció d'eleccions personals. I avui me toca començar a mi, no? Exacte, ben ha com has dit. Avui tornava d'una cançó de Rise Against. record que Rise Against ens la va dur a la secció que vam fer per Nadal, a la, a la generoteca aquesta, nadalenca. Mm -hmm. Era una cançó, una versió més bé de, de, de Making Christmas, de la pel·lícula de Pesadillas antes de Navidad un poc de recordatori però ara mateix la duc perquè eh, vull reivindicar un poc els, els seus primers treballs no? eh, sobretot els dos primers que són els més crus de tota la seva discografia ja que els seus darrers àlbums pues han anat baixant i ara mateix no es queden baixant que han, es que han treballat i se l'han pegat, eh? pegat sí, sí. i no no és que vulguem criticar però vull dir criticar la gent que li gradi no? és a dir però no és exactament el que ni molt esperàvem ni, ni crec no que lo que per una banda de hardcore punk això ha de passar no? Perquè, sobretot és darrer àlbum no? és a dir l' altre els seus anteriors àlbums pos doncs encara no passable però aquest darrer àlbum ja va massa molt que... de greu Sí, exacte però és que és com a gorit i tot no? el lineal i aborrit però mm descarreguen tota esa ràbia a un tema i va, i barco, ja està, saps? Sí, és un poc... És estrany, però jo, jo crec que, no, no sé, és raro que facin un... Vull dir, no sé, m'han fet àlbums com el seu primer, o m'han tocat gru... es eh, cantant tant, m'han tocat gru-scant de Killingtree, m'estranya que facin un álbum com aquest, no? Ho sí, curiós, és... Ho troc curiós, ho vull dir, jo ara mateix dius, ostres, si hagués de rebaixar el meu estil de música que no me sortiria jo he arribat fins un punt i dic m'encanta aquest punt no? no el puc deixar de banda sí tot, però, per tant m'estranya que ahir baixat es... jo supos que és que s'ha d'haveren cansar de fer aquest hardcore punk o algo cosa així perquè clar sí, vulguis o no és un hardcore però, sí que, per... com... però que sé així tot és un hardcore melodic bastant ràpid bastant canyera o sigui... sí, sí no? és a més en sabou que que, que té cantant crua mm. però crua per perfecte per sí, fer sí, aquest sí. estil, és dir, talment així. I més, de Killing Tree canvia totalment s'estil, i també, saps? Sí, sí, és, sí que... és que és un cantant de l'hòstia, i clar, que hi ha fet això, fa mal, fa mal. Fins i tot, comentar que en els directes, actualment, quan, eh, quan fa qualque desgarrat, li, li posen eco de fondo, i jo troc que això no, no queda bé, saps? Mm. Com un delay, saps? I no sí. no m'agrada, saps? El millor és que el cantant pues, es... deu tenir una millor sa veu cascada perquè si, si, ha, si ha arribat en aquest punt pot ser, pot ser no ho sé no... perquè clar, és el que han dit no? que, eh, en el darrer àlbum fa... arriben a sa cançó aquesta mollen allà tota sa tralla el cantant fica allà desgarrats que se suposa que desgarra en teoria encara se suposa que encara pot desgarrar eh? sí, no, que no, una pena no, no és un impediment és... de veu però no sé és... però bé mm -hmm. eh, anem a escoltar aquest gran tema de seu segon àlbum és concretament de Revolution Per Minute després ja comentarem un poc més i eh, el tema que escoltarem és, el seu gran tema Torches The Rise Against mm -hmm. Mm -hmm. Rise Against, amb tema Torches. Molt bon tema. I això molt és molt bon el que els nous, uh, nous mm, seguidors de Rise Against, uh, per qui no ha sentit aquests primers àlbums, així era com sonava Rise Against. I jo dic, que per de gallina. Eh? Talment, talment. Per de gallina, amb aquests uh, crits, aquests hardcore punk, però doble de cru, saps? De... Hardcore melòdic, millor dic que... No? Hardcore melòdic amb aquesta... Aquesta essència, hardcore punk. Sí, no? Perquè és un hardcore punk en tots melòdics o un hardcore melòdic molt accelerat. És talla-llà, sí, no? Sí, sí, sí. Perquè el primer, jo ho dic, el primer àlbum eh, se podria definir com a punk metal, perquè és bàsicament metal, però amb, les guitars són així com a més distensionades, però amb un ritme punk que te cagues. I aquí és això, és un hardcore melòdic però molt accelerat, molt cru com tu bé dius Estres, tu, senyora, senyora senyora moltíssim, mm. en aquests dos àlbums els dos següents també, però sobretot en aquests dos se nota que per qualsevol detall fica, fica un crit saps? Exacte. i ara perquè passi això Buah, que va, que va. us ho hem de pegar <laughs> us ho de pegar l'hem de pegar ell, he un ben colla i es un poc <laughs> Sobrem de... allà, mentre gravin, venga, crida un poc, hombre. Sobrem que tot hi pobo no veia, venga, venga, crida. No, no, ara ho faig Som un pot de menys, ja. no, eh? Que punyetes, eh? No haguessin fet aquesta gambet, tio, sí. no, però, vale, cal, que el munt que han fet, tio, o sigui... És vera, vale, calca cançó bona, però, tio, com tu vas dites que és molt repetitiu, molt ideal, molt... No, no, no, no se'n va no. fe. jo. No, perquè si ho fas, a més, fes o bé, perquè és això. El fet que sigui més melòdic no implica que sigui més lineal, no, o que sigui no. més repetitiu. I, és això. I, de fet, és, és curiós perquè la música que estan fent actualment és molt més per adolescents que aquesta. Sí, sí, sí. Tot. Ah, que sí? sí? Sí, sí, completament. I és curiós, no? Perquè després diuen no, és que canvien per a nivell de, de qualitat de música, han fet un salt a la sa música, no? I volen fer una música molt més molt més mm, sèria, no? Ho podríem dir. Clar, és dir, rotllo de les seves primeres generacions, de les seves primeres generacions que van ser fan créixer, ells creixen un poc més, no? acompanyen... Però no, veure, és que és el contrari, el no? El contrari, és a dir, s'han ha, quedat molt més estancats de lo que... no sé, de mm. lo que haurien de, de haver fet, jo crec. Sí, crec que la paraula seria melodiquilla. Mm. I en aquest matí és un... molt bé melodiquilla, aquest darrer àlbum. No... Mm. Molt moderno, no? no sé. Sí, sí, exacte. Sí, és que tu veus els concerts i són... Són a doble descens, és que... És sí, així. Jo el darrer concert que vaig anar a Barcelona... Està to sí. ple, però petat. Erem xiquipar, quasi cap. Sí. sí. Que, que, que eren molt nins, tio. Nosaltres, jo me'n recordo que estàvem en el balcó, tio, i que ja els ho ve poc i Però no s'ha van fer poc, tio, que haurem de i ensenyar-los o què? <ríe> Intentaven fer un moix pit, sí, que més que manco, sí, intentava fer el pit, però no, no, la gent, com que no el sabies, no, mi no. per i no arribaven a fer-lo, no? No, no, a no. Però, tio, li falta experiència. Sí, sí, sí. Que I vull que dir, tenen. en aquell moment encara, ja que sé, el concert va molt... Sí, sí no, no. per lo recordo molt bastantes, en aquella època reis d'aquests no era això. Vull dir, coño, encara eren reis d'aquests. Mm. Però ja començava, no? Ja havia... I suposo que s'han acabat de... Una pena, però sí, sí, sí. Nos haurem de resignar i... O esperar que... Sí, exacte. Ser... O que potser de Killing Tree torni, No. Mm amb els passamats de gaits que han tornat ara fa... Eh, que fa I tralla segura, no? Telecins, I tralla pura. Tu i en tenen o anys for a tocar, eh, però cony, que fiquen tralla per un tubo. Doncs sí. pues, eh, aquí els ho tens. Així m'agrada. Doncs, sí. Bé, ara passam a... Ja, la cançó que us he tuït és una cançó d'un grup que s'hi diu Tristania. I aquest grup, és, bueno, eh, se m'ha acudit que canya tralla realment hi havia un, un subgènere, per així dir, un subsubgènere, subgènere com que ens ho dir, que està bastant oblidat, que pràcticament no en duit i és el gotic metal I això no és aquestament gotic metal però és una espècie de gotic death és no? és una espècie de symfònic gotic metal així més operístic, més tal perquè també fiquen desgarros de bou i trossos més, més tal i són bastant bons jo els he conegut poc, no els he escoltat cap borrada però els tracsonen molt molt bé i tenen un àlbum que se diu Beyond the Veil vale, i una cançó que s'hi diu Angina de Tristania i que vos he dit això és Tristania Angéa. Yeah. sí, això era en Tristània canvis... Substancial substancial, substancial substancial, podríem dir, sí, és un gènere que pràcticament no en duí mai i per això dic, crec que està bé, és la veritat, i no sé un grup que sona bastant, bastant bé. Bastant jo no, no en tenia ni idea de la seva existència i m'he quedat bastant al·lucinat. Sí, exacte, perquè això, té aquesta veu bastant operística, però cony, bastant bona, és dir, sona molt, molt bé. Sí, i a no, no estic basat en escoltar aquest sí, tipus de és gòtic, sé que no. no ets molt de gòtic metal per així i tal, I jo tot no és en borrada, però així mateix vaig tenir una època i tal i, i bueno, això és un dels residus d'aquella època es no. <laughs> fa temps que no escoltava això però, ostres, molt molt bo i bé, per mi poden anar per sí. acabar aquesta secció que crec que està bastant variada i interessant mm -hmm, exacte mm -hmm. o sigui, ja passàvem aquí al final del programa i començàvem a presentar el DRKM ja per despedir ens despedim eh, entrant una altra vegada a la taverna i agafant les birres, els atles Exacte, a la sa salut de dir. tothom i de la canya i la tralla per això em van donar fins al cap d'una estona i no fins un altre dia i eh, estem a què escoltarem és es d'un altre grup mallorquí eh, que són BOC bastant ja reconeguts dins l'escena són un grup de folk eh, mesclen eh, estils tradicionals amb rock, punk metal i el eh, tema que escoltarem és del seu nou àlbum uh -huh. titulat Les Mil Una un àlbum que vos recoman que l'escolteu a tots tenen un altre EP també que és també boníssim i eh, el tema que escoltarem és la birra dance i avisam que és un tema a part de llarg eh, és instrumental mm -hmm. jo de Bot m'agrada molt dir que són crossover folk <laughs> que són com a folk però m'esclinar els resistents no? sí, sí. crossover folk és un tema que dic eh, doncs pues, que... crec que li pega crec que... jo m'agrada dir que són crossover folk <laughs> i d'aquí mos quedem uh... fins al pròxim programa salut a tothom i, I... birres amunt birres amunt Samira Dance, de boc. <laughs>